шита елегантна позолочена блискавка. Як це часто буває, після великого напруження та втоми його зір загострився, всі деталі він бачив чіткіше. Весь навколишній світ ніби розколовся на деталі. Він бачив охайну білу лінію на її наманікюрених нігтиках, окремі пурпурові ворсинки оксамиту, навіть надколо надколоту чорну бісеринку, ледь помітну волосинку, що застрягла в зубчиках блискавки. Не складаючи собі справи, Роман машинально потягнув блискавку за тоненьке вушко у вигляді скрипкового знаку. Її жмиті, на її коліна, просто перед його обличчям, як клубок змій, виповзло переплетене колоччя білявого та рудуватого волосся. Роману здалося, що він втрачає свідомість. Він не міг поворухнутися. Він почув особливий запах, що йшов від цієї паклі, чоловічого деколону, поту та особливий солодкавий сопух тліну. Лана навіть не поворухнулася, тільки її рука на мить злетіла в повітря та м'яко опустилася йому на голову. «Ось ми й зустрілися, мій золотоголовий Янголе», прошепотіла вона. Він ніяк не міг відірвати голову від її колін. Вона зробилася кам'яною. Жах і відчай, ось що він зараз відчув. Жах і відчай, як тоді. Він закрив обличчя руками і на рівні підсвідомости, що в одну мить відкинули його на двадцять років назад, відчув стукіт коліс, скрегіт, регіт, запах цигаркового диму, і перед очима спливли обірвані рядки, які він читав, лежачи на верхній вагонній полиці. «Привіт тобі, мій золотоголовий янголи!» «Свєтка!» «Світлана!» «Лана!» «Пройде час!» О, я знаю, я впевнена, мене багато часу і ти, старий, занудливий, з усього мотлуху своїх жалюгідних сорокарічних спогадів, як найбільший, найдорожчий, найяскравіший скарб витягнеш саме цей. Нічний холодний під'їзд і змерзлу дівчинку, що каже «Я тебе люблю». Я прийду до тебе з небуття і змушу захлинутися цими спогадами, єдиними, справжніми, живими». Він нарешті змусив себе роздивитись її обличчя. Як він раніше не впізнав ці мигдалеві очі? Це волосся чорне і густе, як воронове крило. Сю ледь помітну родимку на блідіщуці. Ні, це неможливо. Вона сиділа геть спокійно, навіть посміхалася. Чи то так йому здалося? Адже зараз вона відкинула пасмо з другої половини обличчя, на якій назавжди застигла судомна усмішка. Нарешті ти впізнав мене. Я й сама не одразу зрозуміла, що це ти. Ніколи не сподівалася, що ми зустрінемось. Очевидно, так схотів він. Ілана підняла палець угору. Арман машинально подивився на стелю і почув її сміх. Я нічого не розумію. Ти ж хто ти, навіщо? Звідки це у тебе? Він із жахом указав на клубок волосся. Ти як завжди хочеш точності. Пам'ятаєш, як ти сказав: я хочу точности в наших стосунках. Твоя точність полягала в тому, що ти пропонував зустрітися років через десять, коли ти нарешті нагуляєшся, а я не могла прожити без тебе жодного дня. Я б і справді не прожила. Але лікарі вирішили інакше». Роман збився, підійшов до вікна і, не питаючи дозволу, як це робив раніше, нервово закурив, струшуючи попіл у горщик із азалією. Голова знову почала розколюватися від болю, Одночасно занили ясно «У тебе є щось від голови?» Запитав він «Є, ходи до мене» Він обернувся Він не міг зробити цих кілька кроків Між ними стояли не тільки роки Але її фігурка Закутана перською ковдрою запахи її парфумів І безпомічно підібгані ноги Розчулили його «Боїсься» Арман підійшов і обережно сів поруч. «Від голови у мене тільки це!» І вона поклала руки йому на скроні. Біль утамувався за мить. «Ти екстрасенс?» – запитав він. «У, таких нещасних, як я, іноді прокидаються дивовижні здібності. Ти цього не знав? Я багато чого навчилася. І знаєш, я майже вдячна тобі за все, що ти зі мною зробив». Я стала дуже сильною, і те, що ти прийшов до мене, ще одне потвердження. Тепер ти розумієш, що ми з тобою пов'язані назавжди».